My soul away. Now I'm all alone. My room in the corner, staring at the wall and the motion up on sonna Missin' but I'm fishing in the empty bowl. Cocaine got my brain and I'm sweating Cause I'm ice cold. Hold on for a minute. What that sound raised up to my feet, paranoid, looking all around, up, down on the ground. It's in it reality. that I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan. Looking for a plot. Looking for the man with the sacred kicker got shot. Lay him down, cause it don't make me none. Cocaine on my brain, and I gotta give me some I'm so strong now. Yeah. I hope something happens soon, I'm crawling, still burning my knees at 45 degrees, I'm saying please let it be something in the form of a rock, I can't stop, because the spot's getting hot, tick tock, I see the devil clear in my past, the last, because I'm running out of cash, the stash I remember, from December, my mind's gone blank. and it could have been November, now, as I feel myself blink, I look at the world one time, and then I think, I'm so strong, Mama. away, dear God, Or will you pull me through, will you pull me through, I'm so strong out, I'm so strong out, I know that you know Bloc și sau so strong 7 și 18 minute, dar Vlad, să știi că aș mai fi avut variante pentru începutul din dimineața asta. frică. Ah. Nu cred. Sii tu că nu e capodoperă. Acum, serios, ce te împiedică să zici? Nu da eu vorbesc, Luca îmi face semn să tac, nu eu, Zaf da vorbești. Și mai aveam una. Poți mai să las -o mai... puțin. Ia uzi. Practic, mă măret toată copilăria în dimineața Man, asta. Măi, faeramurile. Și Eu... ah. <laughs> mai am una, pot să mai încerc una? Ia dă-mi-ți. Pe rasa ce se întâmplă? Zitu că nu e... E. De-acolo. Deci dacă vă Vlad îmi mi că era rocker ăla care stătea pe sac la piesele astea <laughs> și nu înțelegea. Da. Rămânea singur. Se se bucură. Okay. nu mai era în sofragerie și le eram bucățele da, de jam. Da. Fuma. Da, fumam cu fuma, mai și bucățele Deci mai sunt, dacă vrei, poți să mai pui Coco Jumbo ăla, ăla. este din aceeași. Avea mie. mai stăm aici sau mai e și asta? Mamă. Ai stă... Mr. V. Da, țuc Băi, deci era... Era... Parfum! <laughs> și după o repriză de de -asta, treceam în de-alea. se da, de lustra. Da. Stai un din categoria Capela, you de music. Da, da, da, cu... da. Tu nu știi, Vlad, despre ce vorba, nu nimic. <laughs> Și mai aveam asta, asta e, ți-ai adus și tu aminte foarte bine A, nu cred așa ceva Era singura la care reacționai, nu? O să te spun Andrade, să știi Andrade, uite ce muzică dă de Afro Europa FM Mamă, <laughs> <Ba>, parfum A, <laughs> ah, și am mai adus aminte de una, ia e suficient, nu? Hai că asta trebuie să o știi. Dacă nu o știi pasta Cum să nu le știu pe toate de nu mai pot? ăsta mai vechi. Trebuie să-i vedeți pe ăștia doi cum dansează pe scaun. Ia uite-i frate, cal la nuntă Dansează, dansează la basă Ca la nuntă Ia, Ia uite-i Acum fa anunțul, George Luca strălucește cu totul Fa anunțul, George Ce să facem? Anunțul Începând de mâine în playlist Europa FM Toate aceste piese Asta, Asta doar așa Ca să ne trezim un pic de dimineață <laughs> Mai ai vreo idee, Ce-ți mai aduce aminte din perioada aia? Nimic <laughs> În am fost atât de traumatizat de aceste piese încât mi le-am șters din memorie cu totul Hai că mai eu? asta, uite cu asta și... și te las A, nu? Asta este Ace on Da Chiar te spun de acum? Lasă, lasă, nu atinge butonul, lasă, să vedem ce pățești. Oh, oh, oh, oh. Dar vezi că și Ioana a rămas mut, adică nu mai zice absolut nimic. And if you go, is... Doamna oh. directoare, uite ce faceți zaf. Nu aude A, Ioana nu aude Nu. No. Foarte frumos! Eu zic că am început bine, ne pregătim pentru Moise. Moise n-a dat niciun semn ca și vrut să să aleg și lui o melodie. Din fericire, adică eu sper că Moise doarme. ca da, nu, adică nu știu ce ar fi ascultat Moise ne... în perioada respectivă. sârșităva. fără puia. <laughs> <laughs> Stai mă, că nu exista atunci De asta și asculta. <laughs> și nici pohui. hui. Aia, strănut, <laughs> strănut. <laughs> Nu, te cred că ce ar fi ascultat. Stai a, e frică Nu, nu, nu, nu, nu Nu, nu vă imaginați ce privire ghidușa are Zaf când umblă prin playlist-ul serverului Și -ai zice să vezi da. dai seama că el Băi, deci le știe pe din afară Uite. Se duce, pac și le... asta ar fi ascultat Moise Nu știți, nu? Stai, stai E un cover Asta cântam și eu un armate la gitară, să știi Atât, Căr. Când... Cât am fost de singur, tu nu ai știut. ți -ai privirea început. A, A, nu. Nu că opresc. Da. Asta eram în bucătărie cu băieții. Asta, nu? Ce-ați cu Coco Jumbo! Și ascultai și fata din vis? Ascultam și fata din vis, dar mai puțin. Dar știi. Prietena mea a ascultat, fata din mis foarte mult Stai așa <laughs> că s-au trezit Moise, zim zim zic că Zice că nu a ascultat atunci Cum să nu asculta, Dar, dar spunem Moise, zic zice asculta ei Păi n-ai tu așa-ți Eu zic să asculta bine. Hai că Reluăm dedicații cât de curând ce voce. că că mădam oi să te ascultă fi atent. Nu cred că ascultă voi de astea. Voi te dăi cu capul de scenă, <laughs> Moise Granger, incredibil <laughs> avea? avea plete oare? mă, Granger Păi Grange, da, nu? <laughs> Ai mulțumit? Supărat pe lume Eu vreau și dacă avea plete Moise Nu stiu. Un mesaj Și uite, vreau să încheiem introducerea asta cu o piesă pe care o Sorin Dragomir Și cred că și Ioana o ascultat. Fiți atenți Asta mai vii de acasă, nu? Toatele state se numește TLC Waterfalls Am tot așteptat să ne spunem Moise dacă are plete sau dacă avea plete sau nu, dar n-a venit Răspunsul poate după Busy Day, în câteva minute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 momentul ăla când cel mic începe școala Și tu începi să te întrebi Unde o să-și facă temele Vino la Tedeman și ia biro Picolo La doar 79 lei În plus, până în 7 noiembrie Cu cardul Star de la Baga Transilvania Poți plăti în 12 rate fără dobândă Pentru și mai multe cumpărături Tedeman, dedicat planurilor tale După o primă vară agitată Al șaptelea coș gratis A decis că e vremea să cunoască lumea După aventuri pasuri, Necunoscut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 și manoperă detalii pe Ford La EMAG, este săptămâna electrocasnicelor. Ai reduceri de până la 25% la electrocasnicele mari Arctic și Beko. Comandă de pe EMAG mașină de spălat base Beko 12 seturi 6 programe clasă A+ și cu 5 ani garanție la doar 1099 lei. A, EMAG online va fi mereu simplu.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 You put on quite a show dimineața, 7 și 34 de minute, ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Și ascultăm Busy Day cu Moise siguran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ideea limitării vânzărilor de terenuri agricole către cetățenii străini mi se pare în continuare o formă fără fond, chiar dacă inițiativa pusă în dezbatere deja de către Ministerul Agriculturii este inspirată de către premierul Dacian Cioloș. Înainte de a vorbi despre asta și despre cei 2 milioane de români care se declară ocupații în agricultură, aș vrea să vă reamintesc așa, ca un motto, versurile poetului George Coșbuc care acum aproximativ 100 de ani spunea În venetici, pământul nostru e scump și sfânt, că el ne leagăn și mormânt. Haideți să vedem împreună cât s-a schimbat România în ultima sută de ani Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Cred că putem postula că nimeni nu poate trăi în mod decent din agricultură dacă nu exploatează cel puțin 100 de hectare de teren. Pur și simplu nu rentează, cel puțin nu fără subvenția de la UE, pe care tot Daci Angiolo și a inventat-o pe vremea când era comisar pentru agricultură. Sigur că poți trăi din agricultură și dacă pui grupe 20 de hectare, că tot îți mai rămân din subvenție vreo 2000 de euro pe an și după ce acoberi pierderea din scăderea prețului grâului, asta înseamnă cam 166 de euro pe lună. Deci poți trăi, dar poți trăi prost, fără perspectiva unei dezvoltări fără investiții și mai ales fără salariați i am împărțiți dumneavoastră acum 9 milioane de teren arabil cât are țara noastră La 2 milioane de persoane ocupate în agricultură Și o să aflați de ce socialist așa Comedie de 4,5 hectare pe exploatație De la cuza încoace românii au tot cerut pământ vorba poetului Dar nicio reformă nu prea putea cum să înfrângă legile aritmeticii dacă aplicați postulatul capitalist cu 100 de hectare, care vă spun, vine din istoria altor țări, o să vă rezulte că România ar putea avea cam 90.000 de exploatații agricole eficiente, având fiecare în medie cam 100 de hectare. Dar e aproape imposibil de ajuns la asta când la fiecare 50 de ani în țara noastră mai are loc câte o reformă agrară prin care exploatațiile sunt fărămițate pentru a fi împărțite în loturi mici țăranilor. Ultima a avut loc după Revoluția din 1989, iar de atunci nimeni nu pricepe de ce în România pământul, cum îi zicea poetul George Coșbuc, sau terenul agricol, cum îi mai azi, e mult mai eftin decât pe alte părți. A nu se înțelege că sunt susținătorul marii proprietăți agricole, aia de ea în arendă de la zeci de mii de hectare pe care le cultivă cu cereale și pe care deci le lucrează cu un număr minim de angajați. În schimb, dacă s-o că o exploatație agricolă de 100 de hectare poate fi lucrată cu 10 angajați, o să ajungeți la concluzia că 90.000 de exploatații pot susține nu numai familii la 90.000 de proprietari sau concesionari, ci și 900.000 de angajați, adică aproape jumătate din persoanele care sunt astăzi ocupate în agricultură și care trăiesc foarte prost. Pământul, vorba poetului, e ieftin în România nu pentru că e mult, ci pentru că mult din el e lucrat ineficient, fie pe loturi prea mici, fie pe latifundiuri uriașe pe care se cultiv va cereale lăsate nouă urmașilor de Burebista, regele dacilor. Cum să nu fie grÂul alimentar de ieftin în România când producem de patru ori mai mult decât consumăm, dar cum să nu fie terenul agricol la preț de nimic când majoritatea suprafețelor sunt cultivate cu cereale în ciuda supraproducției evidente. E atât de simplu de înțeles, dar e cumplit de complicat de schimba structura relațiilor de producție din agricultura românească. Pentru politicieni, problema asta interdicției vânzării terenurilor către străini este doar o altă temă electorală. Producătorii mai mari sau mai mari, care fac un lobby puternic și în politică, dar văd și pe lângă tehnocrații lui Cioloș, au un singur interes, acela de a menține prețul pământului agricol cât mai jos pentru a-l putea cumpăra ei. Personal, chiar n-aș avea nimic împotriva acestui lucru dacă el n-ar ocoli de fapt exact problema fundamentală a celor 2 milioane de români care de 160 de ani tot vor pământ, dar, pentru că nici atunci când îl au, nu înțeleg de ce nu trăiesc mai bine, din când în când le mai alimentează cineva spaimele cum că asta se întâmplă din cauza străinilor care vor fugi cu hectarele în spate. Că vorba ceea! Nu dea Dumnezeu cel Sfânt să vrem noi sânge, nu pământ Așa arătau și atunci campaniile electorale Tot cam așa arată și acum Din păcate și sărăciei cam tot aia Mulțumim Moise pentru Busy Day Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Ne-a dat Moise poze cu plete -a, A rămas, sunt, sunt mut Serios, că ne, dat... Moise putem să o publicăm Eu știu, parcă am mai văzut-o undeva da, ai uite, pletele lui Moise. Vreți să, vedeți, vreți să vedeți pe Moise cu plete pe Facebook? Câți ani da. avea, mă, 18, uh, 16, cât ani aveam acolo? 18-16, cât avea? Cuțini. Câți ani aveai Moise? Avem Hai dă-ne să... dă dă toate detaliile. Avem voie să punem poze cu minori pe pagina de Facebook <laughs> Europa FM. Nu știu, nu știu că era minor. Bine, <laughs> Slavodonului păi, n-avea plete, avea părul lung. Să știi că el părea adult de mic. 21 așa... de ani avea. 21 de ani, deci era, era major minor. și în Statele Unite. Deci se pleta. Mama, deci avea voie să bea bere. Uh, cel puțin. da, cel puțin. Deci e bine, bine, bine. în poza. Mă, fii atent că te facem faimos. <laughs> da, e, deja pe e deja pe Facebook. Ioana îți dau eu o fotografie. Să nu-l mai căutați pe Moise, că-l punem noi încă o dată da. pe pagina de Facebook Europa FM. trați la noi, să dați acolo like și să-l încurajați pe Moise. Uite ce trecut a avut și uite la ce și prezent a ajuns. Și ajuns ăștia care ascultau rock. Noi, da. cu, Noi uh, am primit foarte multe mesaje Vlad, să știi, uite, deci lumea ne, ne solicită În continuare uh, DJ Bobo, MC Hammer Joy B. Ellis uh, Two, Two Brothers. Brothers on the Fourth Floor Salt and Pepper. Tu știi de ăștia? Chris Cross will make you jump, jump ah, Da, bă, ia A, uite mă, ia uite, că nu gândit Da, mă, le știu pe toate, mă, dar nu mai vreau să mi le amintesc Chris Cross îi știe că ei cântau cu Nu Nu <laughs> să îmi depășim no. No, Și no. dansai ca ei? Da, firește da. Asta știi, Asta-i breaking news E un Europa even. Pe aceeași frecvență cu tine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 Și 42 de minute Vă spunem bună dimineața Bună dimineața Băi, nu prea avem noi autostrăzi Până ce mașini avem Da, avem viteză A fost stabilit un nou record de viteză pe autostradă Viteză ilegală, da? Un tânăr care avea permis de doar 3 luni Normal doar trei luni, a fost prins Eu de poliție. Eu nu politici. înțeleg ce a așteptat atâta. <laughs> pe da, chiar așa. Pe bucata aia de autostradă între Bor și Turda Dacă Cu nu au avut timp să prindă viteza asta acolo? Adică avea mașină, fii atent. Cu viteza de atenție 255 de kilometri pe oră. Mamă, mamă. 255 de kilometri pe oră. Un dom pe care îl cheamă Tamas Sas are 18 ani, a obținut permisul de conducere în iunie și era la volanul unei mașini sport Nissan GTR. Mm -hmm. Purle connesori Asta Nissan GTR. Explică. Este o super sculă. Nu mm -hmm. știu dacă el la 18 ani chiar avea Nissan GTR sau bani de Nissan GTR sau era al unui prieten. Dar la kilometrul 42 la autostrăzia 3 Probabil din cei 43 de km Deci la km 42 Unde erau instalate aparatele radar Avea 255 de km pe oră Bă băiete ești nebun M-am uitat și... dimineața când, După ce am văzut știrea M-am uitat și eu pe bordul mașinii La mine scrie 260 maxim Deci n-aș avea mm, nicio șansă 200 e așa ca să, când da, da, da, să se uite ca copiii pe geam și, oa, și pe oa, mână, da. Bagă 260 N-ai treabă cu asta da, este pe locul uh, întâi, locul doi fiind deținut de un tânăr care conducea cu 246 de km pe oră și a fost înregistrat totalul acesta. Ce au făcut polițiștii tânărului Sas, pe care cred că l-au oprit cu parașute, știi, la cred că a prânat... s-a deschis parașuta în spate adică la 255 de km ca să-i să dai frână să îngerunchezi mașina, ia foc. Da, hai să vorbim și cu Stai, Da, noi. da hai să... la să la 9599 puteți să ne sunați și să vorbim de viață pe viața pe autostradă. Viața pe autostradă și pe șosele. Stați așa, că vă zic imediat. Deci a fost sancționat contravențional cu amende de 1125 de lei. Wow! 11 milioane. Da, la da, care Nissan GTR, care cred că începe de pe la 90.000 de euro. Și a fost suspendat dreptul de a conduce autovicule pentru... 90 de zile, bă, nu-i de Deci eu prelungi viața cu 3 luni. <laughs> da. Cam eu nu spun sincer că aștept ziua în care tu o să dai știrea asta și o să spui: poliția a fost blândă, a lăsată în pace, însă nenorocire a venit de neau. Și l-a întrebat de unde are mașină de genul ăsta de bani la 18 ani. Păi dacă tăticul o are. Sau cine o veni. Da, dacă poate era împrumutat. Poate tăticoan. lua și el pentru un drive test. Dar și tăticul. Păi nu tăticu. Nu, dacă are funcție publică, da, poate trebuie să treacă în declarația de avere. Dar o discuție veche în uh, România este despre cine face probleme mai mari pe autostradă. Și am constatat-o la un moment dat publicând un articol la mine pe blog, s-au luat oamenii la harță la comentarii, ceva de speriat. Cine sunt cei mai periculoși pe autostradă? Aia care merg tare și dau fleșuri, care pe mine mă enervează, mă scot din minți ăștia, sau care merg încet pe banda a doua din cele două benzi ale autostrăzilor, românești? Ambi. Ambi. Așa, cu 90 la oră, 100 la oră. Cine e mai periculos de fapt? Și nu știu, adică este că întrebarea, cine a fost mai întâi, Cocoșul sau Găi? Ne-a sunat Nicu, ah. la 0372069599. Bună dimineața, Nicu! Salut! Bună Bună dimineața! Nu știți cine este tânărul de la de acolo? Este olimpic. A primit mașina pre premiul la olimpiada de Matematică. Ah. Internațională. Da, ce frumos, bravo. Nu Petru... ai întrebat la cuie Pentru clipa chiar iar... am crezut. Bum, ce, tare. ce frumos ar Apropo fi. Apropo de cine e de vină, și unii și alții sunt de vină. Suntem cu toții de vină, dar sunt multe mașini. Nu știu. Auzi, da zici, ca... tu ai dat vreodată Da. Ah. Da, de ce dai flash-uri? De ce? De ce faci asta? Pentru că doarme în fața mea cu 70 la oră. Păi DN1, de exemplu, care e și Când dăm cu 60 la oră pe banda 2, cum faci? Păi 70 e unde? În otopenie? Limită 70, ai Nu, nu, nu, în afară, în afară. Tu n-ai dat flash-uri niciodată, Vlad? Ba, dar recunosc și că am dat și eu flash-uri. Cereți Ca să avertizez un camion care era pe cale să calce trei pinguini pui. <laughs> și am dat <laughs> să evite pinguinii să, să nu comită această crimă înfiorătoare. E Mircea, cu noi bună dimineața! Bună dimineața! Salut Mircea! Uh, ce să spun? de vină, cred că sunt insultorii care învață. Să, să ce? Nu Cred că e învață instructorii să. Nu te învață. Bă, ce instructor că, că, că Acum 5 minute am păsit cu un instructor care avea un elev în mașină, da? a blocat intersecția, am trăit lângă el și am spus: Dar de ce ai blocat intersecția având de elev în mașină? Puteai să-l să să oprești, să spui, așteaptă ca să eliberezi intersecția, să-l Asta, asta vizavi a, vis -a, vis -a, vis -a de, de traficul din București. Da, păi spune ce, spune ce, că i-a arătat ce să nu facă. Adică i-a zis, acum ne ducem în intersecție, trecem pe roșu, că ce contează, și ne băgăm și noi aici în mijloc și blocăm intersecția, dar tu să nu faci așa niciodată. Da. Doar îți arăt eu acum, ca Doar să văd pe acum? Ștefan, bună dimineața. Salut, Ștefane. Bună dimineața. Ia zis, tu, Ștefan. Dar să vă spun o întâmplare. Da. În urmă, cu vreo 4 ani, eram în Serbia. Da. A fost înregistrată o vedetă de-a lor pe o autostradă din Speniș către Belgrad, cu da. peste 40 de km la oră viteză, față de admi viteza admisă pe da. autostradă. Da. A fost pur și simplu arestată pe loc. Foarte bine a făcut, domnule. Chiar așa ce să se aresteze oamenii ăștia, pe să fie mă. arestați? Pe deci cum, interesați-vă după... de legile din Serbia, să vedeți ce legi au ei, și nu uh -huh. sunt în Uniunea Europeană da este Da, apropo de asta, de amenda asta de 1125 de lei Mie nu-mi este din minte O amendă pe care a primit-o Un domn, cred că în Finlanda Acum câțiva ani, unde amenziile se dau Proporțional cu venitul Da, da, da și domnul respectiv tocmai câștigase la bursă ceva gen 10 milioane de euro și a plătit un milion de euro amendă. Cam așa era proporția. Da, da, da. Și zis, da, foarte bine, dar de ce nu se face și la noi la fel? Dacă s-ar da amenzi pentru viteză proporțional cu venitul, s-ar bucura și bugetul, S-ar construi și mai multe autostrăzi, s-ar mai potoli și vă că... venitul... La care se dă cu Nissan GTR? Care la un 55... de 18 ani care se dă cu GTR? -ul? bună întrebare și asta bravo, corect. Vlad, bună dimineața, salut! Bună dimineața! Salut! Uh, și eu dau flash-uri din spate, ca să zic așa, și le dau foarte de În legislația română există o prevedere care spune că ai obligația de a părăsi banda a doua odată ce ai făcut o depășire. Da. Deci, deci toată lumea e făcută ca să circul pe banda întâi Nu pe banda a doua Pe banda a doua vii depășezi vin, vin, vin mașini care circulă mai tare Ok, și asumă ei Nu sunt de acord cu cei care circulă evident Cu viteze astronomice și așa mai departe Dar când vii, eu sunt din județul Cluj Când vii dinspre Bistrița Dez Spre Cluj da. Duminica după masa Unde este o bandă și jumătate Aproape două benzi Doar marcajul nu e de două benzi și vezi că se merge cu 60 de km la oră în coloană și faci pe 30 de km până în Cluj o oră, pentru că este unul în față care stă lipit de axul drumului pe banda a doua și din 60 nu te scoate... Acolo, în Ardeal, cred că sunt și alte limite de viteză. Eu așa, cred că... <laughs> adică 60 fulgerător, mi se Eu zic să da? veni să vedeți. Nu mă am, gulmir, glummir, -am gulmir, tachinat. Poți să râzi de bucureștin cât vrei, dacă vrei, nu ne supăr. Mulțumim tare mult, Vlad. Da. Uh, e și Dan cu noi. Bună dimineața. Salut, Dan. Bună dimineața. Bună. De la Brașovul de la Bună. Eu cred că... O mare greșeală o fac instructorii Și pot să-l Și dau un caz da. Am și eu o angajată Și anul trecut a dat A luat carnetul Am da. pus -o să vedem cum circulă și ea Deci mergeam De la Brașov spre Sfântul Gheorghe Și ea tot pe banda a doua Zic, mă, fatu, dar de ce nu, nu te tragi tu pe banda 1 Că ești prim, primul în începătoare și... Păi Nu mi-a zis instructorul chestia asta deci, Și a zis, mai dar tu cum ai carne? Adică ai stresat știe... fata, tu erai șeful ei, nu? Ai stresat fata. Ia te văd nu, eu vechi. cum conduci tu acum. Aia să ai stresat S-a terminat. Dar... Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu am stresat-o. Și <laughs> să știți că uh, am învățat o și pe mulți, văd. Eu circul foarte mult în show. Deci sunt unii care doar banda a doua banda doua, ei nu văd Se simte bine acolo, poate da. și frică să revine. Ideea că iar am deviat puțin de la subiect, întrebarea a fost cine e mai periculos cine pe mai autostradă, periculos, eu zic da. că cei mai periculos pe autostradă, ca să răspund eu la această <laughs> întrebare, nu de... da. Dar rugăm, Sunt în cei care spune. merg încet da. pe banda 2 și îi depășesc pe a care merg și mai încet. Frici. Ai văzut, știi unul care merge pe banda a doua cu 60 la oră, da. dă de unul care merge cu 50, dă semnal și a intrat în depășire fără să se asigure și zice ăla care închid da. ochii, știi? Uh -huh. Și îl depășesc pe ăla fără să accelereze. Deci tot cu 60. Și tu frânezi din spatele lui, tu vii cu 120, frânezi violent, cei merge... Dar nu ești și la trafic, nu te încadrezi așa. în ritmul traficului, cum e el în momentul ăla. Ce, tu mergi cu 180 pe autostradă și toată lumea merge, merge cu nu 130. E, evident cu 120, doi cu 70. Evident care... că te enervează toți. Adică dacă tu mergi cu 180, normal că -ți se pare că toți ei la alți merg prea da, încet, da, da. nenorociți. Petru, ai fi avut mai mult dacă nu vorbeau ăștia doi. <laughs> Zine cine e vinovat, cei care merg cu viteză sau... și dau flash sau cei care merg încet? Sală bai. Salut. Ce să zic Din punctul meu de vedere Cei care a spus că dacă merg cu 90 Părerea mea că nu este încet Dacă mergi în afară E tare dacă mergi în localitate da. Iar legat de fleșuri Și pe mine mă enervează Cel puțin eu de un an și ceva fac naveta Și eram și obișnuit Să dau flash către cei care Eveam în față, dar m am obișnuit să nu mai dau pur și simplu dau semna stânga. Omul mă vede și sincer să vă spun 90% că mi se dau la o parte singur. Mulțumim. Vedeți? De-aia n-avem autostrăzi noi că să nu avem probleme, să nu fim supărați. Corect. Știri la Europa FM în 7 minute. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi.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 Creditul ING pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă Vi și pleci cu bani în punga. Eu o s-a rezolvat!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 Să-l iau, să nu-l iau, să-l iau, să nu... Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Ai până la 40% reducere la produsele audio-video Samsung din promoție. Iați televizor LED Samsung High Definition cu diagonala de 80 cm, media player USB și slot CI Plus la numai 899,9 lei.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 Nacumiania, tunie, tunie, tunie bine, tunie tunie, crapatuso, mo, sgarjatuso, mo, da placeți? Ha, ce place? place, place. am udem vaca jos de pa apucați-ne sala. data altădată să a spus când eu zic ca să ai cele mai bune țigle, Terra rosa, făcute să țină. Când ai acoperiș nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Țigla ceramică Terra Rossa de la Siceram. Țigla ceramică Terra rosa. garanție 40 de ani.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 și cu casa la roșu sau vrei să -ți renovezi acoperișul? în această toamnă Tondach te face cinste să te ridici un acoperiș de calitate. profite de reducerea de 15% pentru țigla ceramică Twist XXL și primește accesorii gratuite. află mai multe pe www.tondach.ro. exact așa am luat și eu, doar că mai ieftin. La, la, la, la, la.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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Sunt Luca și voi face cea mai bună pizza din țară, pentru că tata e pizzaiolă la un restaurant tare și folosește moța de lacu. Îți copilul la campionatul pizzaiolă junior de lacu. Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpă mozzarella de lacu, fă pizza acasă și pune poze pe pungro. Moța fie cu tine! La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Hotpoint și Indesit Comanda de pe EMAG, pachetul promoțional de incorporabile Hotpoint Collection Format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plină pe gaz cu plătare din pontă și arzător WOC La 2349 lei, în plus ai și 5 ani garanție EMAG Hei, hai să-ți dau un pont! Așternuturile curate sunt arma oricărei mămici împotriva acarienilor. Încearcă să schimbi lenjeria de pat cât mai des și să o speli la temperaturi mai înalte. Astfel îți vei proteja micuții și îi vei surprinde cu parfumuri delicate. În săptămâna mărcilor, la Lidl ai balsam Rufe o 4 litri la 17,99 lei și detergent lichid Omo 5 litri la 39,99 lei. Lidl, merită să fii surprins!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 Ioana brustru capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme, în general, frumoasă. Astăzi se face mai cald în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea norări temporare, dar numai izolat vor fi ploi de scurtă durată în zonele de munte și în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade. Să anunță o zi cu vreme frumoasă și în capitală. Maxima va ajunge la 20-21 de grade. Închis într-o cușcă de animale, așa l-au găsit autoritățile pe un copil de 2 ani din județul Vaslui, pe care tatăl său l-ar fi ținut închis în cușca respectivă. O fotografie cu minorul a apărut în spațiul public. Acum inspectorii de la Direcția de... pentru Protecția Copilului Vaslui au deschis o închetă. Aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Sorin Saizu. Fotografia în care apare copilul în vârstă de 2 ani, închis într-o cușca a fost făcută în localitatea Dealul Secării, acolo unde minorul locuiește alături de părinți și de cele două surori. Poza îl arată pe băiatul supram îmbrăcat și descult, Potrivit autorităților, familia copilului trăiește la limita sărăciei, izolată la marginea satului într-o casă dărăpânată cu o singură cameră. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vastu, Irina Câmpeanu, susține că în momentul în care inspectorii instituției au mers la domiciliul copilului pentru o anchetă socială, familia nu a fost Găsită acasă, iar autoritățile locale declară că părinții au plecat în șudețul Ialomita cu tot cu copii. Inițial a plecat femeia cu cele două fetițe în vârstă de 4 și 7 ani, iar băiețelul în vârstă de 2 ani a rămas grijă tatălui. Autoritățile afirmă că cel mai probabil, în perioada în care băiețelul a rămas cu tatăl la casă, a fost închis în cușca improvizată, temporar pentru a-l feri de eventualele pericole. Ancheta în acest caz continuă de la Vastrui Izu Europa FM. Angajații poștei au programat un protest în această dimineață în București și în alte orașe. Principala nemulțumire este legată de salarii Poșta și cer o creștere ale furilor de 200 de lei. Legea salarizării unitare, Confederația Cartelal va propune suspendarea până după alegerii a discuțiilor pe marginea noi legea salarizării în sistemul bugetar. Sindicaliștii susțin că proiectul trebuie negociat cu un executiv care are susținere în Parlament. Reprezentanții angajaților invocă și timpul scurt alocat dezbaterilor în această toamnă, iar blocul național -Sindical Sindicali insistă ca noua lege să includă bonusuri de performanță pentru angajați. Documentul le-a fost prezentat săptămâna trecută sindicaliștilor de către ministrul muncii. Fostul comandant al IPJ Bihor va fi anchetat sub controlul judiciar pentru luare de mită. Liviu Popa este cercetat alături de alți patru polițiști, o consilieră din Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și doi viceprimari de comune. Procurorii anticorupție susțin că în perioada 2012-2014 aceștia ar fi primit mai multe bunuri pentru a proteja persoane cercetate. Săptămâna trecută, Liviu Popa și-a dat demisia din funcția de comandant al IPJ Bihor. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește la prânz în ședința trimestrială. Pe agenda figurează, între altele, situația sistemului de sănătate. Ștefan Lăunte. Printre alte teme aflate pe agenda Consiliului Suprem de a Țării, se află amenințările la adresa securității în cazul migrației și implementarea deciziilor ultimului summit NATO. La ședință nu va participa șeful SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, care a demisionat ieri din funcție invocând motive de sănătate. Ungureanu va fi cel mai probabil înlocuit de adjunctul SIE, Silviu Predoiu, însă potrivit legii, el nu va avea drept de vot. Reuniunea de astăzi va fi prima la care va participa și Dragoș Tudorache, în calitate de ministru de interne. Pe agenda CSAT se mai numără evaluarea nivelului de securitate cibernetică a instituțiilor publice din România, situația operatorilor din industria de apărare, constituirea și operaționalizarea brigăzii multinaționale NATO, sistemul de sănătate publică și starea de sănătate a cetățenilor. Știrile să oprezi deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Mulțumim Ioana Sport, bună dimineața Luca Pastia! Bună dimineața! Arlem Gnoiere a fost reprimit la antrenamentele lui Dinamo. Atacantul francez a petrecut două săptămâni cu echipa secundă, fiindcă a refuzat să semneze prelungirea contractului scadent vara viitoare. Directorul sportiv al clubului din Ștevan cel Mare, Ionel Dănciulescu spune că discuțiile se vor relua acum și se fac eforturi pentru ca Gnoere și Palici să fie mulțumiți și să accepte să continue la Dinamo. Dan Petrescu rămâne fără victorie pe teren propriu cu Cuban Krasnodar după 14 etape scurse din Liga a doua rusă. fără antrenorul român pe bancă suspendat Pentru proteste la adresa arbitrilor Cuban a cedat 0-2 în fața Unei alte formații modeste, Tiumen. Elevii lui Dan Petrescu au trimis Un singur șut pe spațiul porții adverse Și au încasat golurile în ultimul Sfert de oră Cu două victorii, 7 remize și 5 înfrângeri Cuban Krasnodar este pe locul Al 17- lea retrogradabil Luca Pastia, mulțumim Pentru știrile din sport Urmează Republica Fantastică România, ne facem partid? S-au desfințat mai Să vedeți, astăzi o să vă explic o dată în plus cât de perversă este clasa politică actuală. Ai și cum la cuvântul perversă. Da, voiam să spun ceva mai dur. Și cum, um, în pretextând că permite accesul cetățenilor la putere, de fapt îl restricționează și mai rău. EUROPA e Pe aceeași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 River every turn, hope is off, we'll let her work, make that bunny, watch it burn Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told And I feel something so wrong, we're doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly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 One Republic la Europa FM, 8 10 minute. M-am uitat puțin pe site-ul Europa FM și am văzut că ușor, ușor cei care ne ascultă intră pe site, caută indiciul de astăzi și se înscriu pentru un iPhone 7 Plus, pe care îl dăm vineri dimineață, cel de-al doilea. Așadar, vă invităm pe europafm.ro dacă vreți să câștigați un iPhone 7 Plus, găsiți indiciul zilei, îl scrieți într-un SMS alături de cuvântul deșteptarea, îl trimiteți la 1769, un mesaj sau câte vreți voi, și vă înscrieți în tragere la source pentru vineri dimineață, vă așteptăm pe europafm.ro. Ro. Da, la Republica Fantastică România astăzi o să vorbim un pic despre perversiunile la care ne supune clasa politică din țara noastră. Știți că de multă vreme a stat, mă rog, s-a crescut reproșul ăsta că sunt câteva partide care își împart puterea în România și refuză să dea acces. Să ofere acces și celorlalți. Și, da, mm -hmm. sunt practic două partide mari. PSD și PNL, din care se tot desprind așchi, așchiuțe, mici partide care intră în Parlament pe listele partidelor mari și uh, nu, nu apărea niciun partid nou. De ce? Pentru că uh, pentru a înființa un partid nou, până anul trecut aveai nevoie de 25.000 de semnături în 18 județe. Era foarte greu să înființezi un partid nou. Uh, una dintre cele mai restrictive condiții din Uniunea Europeană. Și societatea civilă a spus, dom'le, dați acces oamenilor la putere. Dați-le voie să-și facă partide. Faceți ca în restul Europei, unde poți să-ți faci un partid cu trei semnături. Și clasa, și clasa politică, politică supusă da. acestei Presiune, a zis, ok, din 2015 este posibil să-ți faci partid cu trei semnături. Deci, practic, în acest studio, Luca Pastia, George Zafiu și cu mine Vlad Petra, nu putem să facem un partid, să-l înregistrăm legal, dar nu putem să participăm la alegeri. Asta e interesant. Asta este, aici este marele truc. Înțelegeți? Deci te lasă să-ți faci srl ca să veni, dar nu te lasă să participi la... Nu, deci lumea a spus băi, nu Dați-ne voie să venim la masă Deci voi stați la masă și mâncați aici Și țineți toată lumea afară Bă, dar totuși e masa tuturor Că toți am contribuit pentru Corect. masa asta Dați-ne acces Și din pricina scandalului au zis Bine mă, puteți să intrați Oamenii intră și când zic și Acum ne așezăm, nu, că nu avem scaun Deci, ca să participe acum La alegerile parlamentare Îți trebuie 200.000 de semnături Mai precis, 183.000 de semnături deci, înțelegeți trucul. E Înainte ca asembră? să ai. Imediat vă explic. Înainte ca să fi participat la alegeri, treia să-ți faci un partid, să strângi 25.000 de semnături în 96 județe, județe și era suficient, participai la alegeri. Acum, ca să participi la alegeri, ai nevoie de 200.000 de semnături. Mai precis, 1% din uh, numărul persoanelor înscrise în registru electoral. Și în da, România da. sunt 18.300.000 de alegători, deci ca atare trebuie să fii cu 183.000 de semnături. Cu buletin, cu tot. Da, da, e partid. <coughs> da, e partid. Încă un truc. Dacă nu participi la alegeri, că nu poți să strigi semnăturile astea în două cicluri electorale consecutive, ți se desfințează partidul. Deci l-ai făcut degeaba. Înțelegeți? Adică acum e mult mai nasol ca înainte. Este de 8 ori de fapt mai greu să participi la cursa asta pentru putere în țara asta decât era înainte. Asta este Republica... Banu, ai două opțiuni. Te înscrii ori la pnl ori da. la psd -ul. Da. Uh, ca să înțelegeți de ce e greu să strângi atât, un număr atât de mare de semnături. Pragul de intrare în Parlament este de 5% atâtea din vot. Deci trebuie să obții 5% din voturile exprimate Minim. ca să intri în Parlament. Altfel, voturile pe care le-ai luat tu ca partid care a participat la alegeri dar nu a intrat în Parlament se redistribuie. 5% din numărul total de voturi la o participare medie de 50%, cam atât e. Deci, din 18 milioane de români care sunt în registru electoral, votează, să zicem, 50%, adică 9 milioane. 5% din aceștia 9 milioane înseamnă 450.000. Deci ca să intri în Parlament îți trebuie minimum 450.000 de voturi. Aproximez, da? maișo-menos, cum, zic, cum zice românul spaniol. Dar ca să te înscrii la alegeri, ca să te înscrii la alegerile parlamentare, trebuie să vii cu aproape jumătate din pragul minim. Deja voturile, cum să spun, să le ai deja pe liste cu buletinie. Mult mai greu de obținut semnătura unui om care să-și treacă acolo buletinul, codul numire personal, și cum și mai zice, dar de ce să trec eu asta? E mai, mult mai greu decât votul propriu-zis. Și dacă nu faci asta două cicluri electorale și nu trebuie să fie uh, alegeri parlamentare, să zicem, adică în patru ani, între alegeri parlamentare și parlamentare. Nu, poate să fie locale și parlamentare. La locale sunt la fel niște condiții foarte restrictive, nu mai deschid discuția și cu asta, dar la fel, sunt condiții foarte restrictive, cu un număr de candidați proporțional cu numărul de alegători dintr-un anumit număr de județe, deci este un coșmar. Practic, ce a făcut clasa politică, sub pretextul că permite accesul societății la politică și la alegeri, a restricționat și mai mult acest acces. Și oamenii își dau seama de acum că nu mai poate fi făcut mare lucru. Și un, un caz, adică de ce uh, m-am prins? Și m-am prins și eu și s-au prins și alții. Apropo, informațiile astea au fost documentate de colegul nostru, Victor Marin, căruia îi mulțumim uh -huh. pentru asta. De ce? Pentru că dacă intrați pe Facebook o să vedeți peste tot niște uh, reclame, mă rog, sau anunțuri sau statusuri sponsorizate ale uh, Uniunea, Uniunii salvați România, aia lui Nicușor Dan, uh -huh. care e un partid nou. Și pe Facebook ăsta zice tot timpul, domne, semnați ca să participăm la alegeri, că ne trebuie 200.000 de semnături. Și mai au 20 de zile, mă rog, 19 acum, și n-au 20 decât 20.000. Și am devenit curios, bă, dar de ce ăștia nevoie de semnături să participe? E prima dată când aud în 25 de ani că trebuie să strâng 200.000 de semnături ca să te înscrii în cursă, nu ca să intri în parlament, ca să te înscrii. Și asta, deci nu e vreo, să nu înțelegeți că e vreo recomandare de a face dumneavoastră ceva, de a vota cu cineva anume sau... da, așa am descoperit și eu și mai mulți alții de acest truc pervers strecurat în lege. Asta e Republica Fantastică România astăzi. Un exercițiu interesant. 8 și 17 minute. Ieri a fost, mâine va fi...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 Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă partea mai ieftin, plătim de două ori diferența. Iați mașina de spălat Beko, capacitate 6 kg, clasă energetică A3 Plus și display digital la numai 849,9 lei. Preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România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 Mylen, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Până pe 5 octombrie ai Black Promo la Carrefour, cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai mașina de spălat Arctic, clasa triplu A+, la 999,90 lei și LED Full HD diagonala de 109 cm, la 1449,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună.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 которых Așa. Deci încă mai lupt să-l convin pe domnul Zafiu să dea calinca interpretată de corul armatei roșii O să, ca să piesă dau doar o bucată că ține. au plătit doar 100 de euro <laughs> și dedicațiile 150 știi? Dar legătura știți care este, ambasada Rusiei la București a anunțat că a făcut citez o donație modestă În valoare de 100 de euro pentru de achiziție, campania de achiziție a sculpturii cu mințenia pământului a lui Brâncuși Ceea ce pe mine mă îngrijorează Știi că după ce donezi Adică nu știu dacă știi, dar eu știu Așa. După ce donezi primești O diplomă, Brâncuși al meu Deci, deci Brâncuși e și al rușilor Asta mă îngrijorează Deci dacă ambasada Rusiei are acum un certificat Ai. Pe care scrie Brâncuși și al meu Frate, poți să fac orice Deci rușii dacă le zici Dacă le dai de bănuit că ceva ar putea fi al lor S-a terminat Vă am seama, o să se întoarcă să le ia pe tot tot brâncușiu așa. Totodată anunțul este însoțit de o replică video la un clip care s-a difuzat în online și în acest video ambasada Rusiei arată că armata rusă a luptat pentru independența României în primul război mondial uh -huh. și împreună, în al doilea, pentru independența Europei. Ceea ce, desigur, ar trebui explicat un pic, pentru că în al doilea război mondial rușii au luptat eventual și cel mult pentru independența doar jumătate din Europa. Cealaltă jumătate a rămas la ei. Vreo 50 de ani, după cum noi Corect, știm adevărat. foarte bine. Da. După care, desigur, ambasada rusă precizează copiii trebuie să învețe istoria adevărată. Și în acest spirit am dorit să precizăm de asemenea că în primul război mondial România era deja independentă. Sigur, Armata rusă, armata țaristă, de fapt, a ajutat România sau a luptat împreună cu armata română uh, pentru a câștiga independența sau împotriva Imperiului Otoman, ceea ce a dus la independența României, între 1877-1878. După care rușii nu se mai dădeau duși de pe aici. <laughs> a fost o problemă mare să le explicăm că mulțumim, dar acum poate vreți să plecați și pe acasă. Mai vine o modă. Da. Mai În și primul pleacă. război mondial... E adevărat că s -a luptat, au luptat împreună până la un punct după care noi le-am dat tezaurul să aibă grijă de el și de atunci tot au și grijă au, de au el. Au grijă de el și în zilele noastre. Da, și în și zilele noastre au grijă de el de 100 de ani încoace. Da. Și ăsta este așadar primul gest public de imagine al noului ambasador a Rusiei la București, domnul Valerii Cuzmin, care a fost trimis de administrația lui Putin de la Chișinău în România. Și, sigur, pentru ruși e important ca o sculptură de valoare a cumințenii Pământului să fie la statul român, că de la statul român se mai pot lua lucruri. Acum, dacă asta se duce în America, de acolo e mai, e greu. mai greu. Aici au și experiență cu asta. Asta dacă e să vorbim de istorie adevărată. Dar, dar muzica este fenomenală și dacă am putea să difuzăm totuși Calinca, vă rugăm să danseze lumea în mașinii. Каммарина. Malina ca ai seama domnului Ponta, i-au dat lacrimile pe emoție când a auzit dânsul că dăm noi calinca la radio, a spus Doamne, nu mai sunt singur! Stai da. că vreau să da. vreau să-l liniștesc pe Ciprian, care mi-a scris că a avut senzația că au intrat rușii peste noi. Nu, suntem bine! Relaxați-vă, nu s-a întâmplat nimic Da, să un remember Că se poate și mai rău Băi, n-a cântat domnul Putin deocamdată da, Vai și cum s-a apucat de cântat? Bine. Fiți atenți. Hai să vorbim. Doamne, de... ferește să-l vedem în heavy rotation. <laughs> păi, domnul Putin? Da. Da, nu, că am înțeles că e un domn foarte modez, foarte treabă, domnul Ponta, zice. Da, doar că e hotărât. E foarte Știi hotărit. că l-am văzut personal, adică nu n-aș putea spune că, că l-am Pe domnul cunoscut, Ponta? Pe Putin. Așa, unde l-ai văzut? La Kremlin, într-o vizită oficială cu domnul președinte Iliescu s-au ah. Putin. Deci, doi, când eram reporter de politic, doi președinți am cunoscut care chiar m-au impresionat. Că am cunoscut, e mult spus. Am fost în prezența lor, să zicem. Ăsta, al de Neaputin și al de Mubarak, pe cuvântul meu. Fiecare avea câte o prezență de asta, de aveai senzația că ești în, ești în prezența unui animal de pradă. Mubarak... Ți-a fost frică? Hă? Băi, Un pic așa. -avea, nu avea de ce să-mi fie frică, dar uh, Mubarak a venit uh, la București și a fost acolo o recepție la Cotroceni și am fost și eu invitat și președintele Mubarak la vremea respectiv a dat mâna cu câțiva jurnaliști voi arăta așa, ca un soi de tigru uh, gata să sară. o super prezență. Iar Putin și el la fel. Putin n-a dat mâna cu noi, îmi pare rău. A dat mâna doar cu Iliescu, așa, cam în scârbă. Da, da dar super prezență. Bine, ce, vrei să vorbim despre... Continuăm emisiunea? Nu, sau... hai să mai ascultăm <coughs> o melodie și după aia continuăm și emisiunea. Bine. A fost prea intens momentul tău cu Mubarak. Mubarak. <laughs> Europa FM 8 și 38 de minute, știm că sunteți cu noi, vrem să vorbim în direct peste doar câteva minute despre ale noastre activități da. gospodării. Lumește așa. Revenim la ale noastre. Da. Ce am putea face? Adică, hai să lăsăm pe ruși să-și facă treaba și vedem. Muzica My heart. Uite că am mai avut o piesă din zona aia de 90 Că tot am început uh, dimineața fortunos. Europa FM 8 și 42 de minute Nu știu ce faceți la ora asta Poate să terminăm micul dejun, sunteți în drum spre serviciu, în trafic, cel mai la trafic, probabil. Blocat. La ce semafor sunteți? Adică... <laughs> da, da, da. da, da. La care din el? Care e semaforul noastră preferat? <laughs> Scrieți-ne la 1769, SMS cu tarif normal. Da, da, da, care e semaforul da. vostru preferat? Și apropo de 1769, știți bine, un iPhone 7 Plus, îl câștigați vineri dimineață. Dacă intrați pe europafm.ro chiar acum, vedeți care indiciu, scrieți un SMS în care treceți deșteptarea mm -hmm. și uh, indiciul în ziua respectivă, îl trimiteți la 1.76 nu și cu asta basta. Dar eu zic să vă grăbiți, că nu se știe, poate ne sponsorizează ambasada rusă cu forța și zice, nu mai ai, dați un mozvici da. de jucărie. Ceva. Plus. Un, da, un Mosvici plus. simbolic. Plus. Un mosvici plus. Da, și o bucată de zid. Simbolic. Între timp, hai să vedem, am găsit care sunt cele mai detestate activități gospodărești din viața noastră. Dar există zi. activități gospodărești pe care să le iubești? Nu, dar există activități gospodărești? Adică nu știu care este. Am văzut că din când în când se întâmplă niște lucruri în casă. În casă, da. Dar eu nu particip. Da. Nu, dar tu faci parte din acea categorie comună de bărbatus comunus care când se pornește aspiratorul găsești de treabă prin oraș? Da, și în principiu mă duc la cumpărături că mai avem nevoie de ceva pentru weekend chestii de genul ăsta. Dar știi că a ajuns acum un paradox, adică în familii, sunt multe familii care au sunt multe familii care au, mă rog, femei de serviciu care vin și curăță mm -hmm. și a, cine, mă rog, consoarta, zice, vine femeia și bărbatul zice atunci plec. Iar trebuie să fie exact invers, adică Corect. dacă vine femeia rămâi, nu? Corect, dar da. nu e chiar așa. Cele mai detestate activități un studiu din Britania arată că cea mai neplăcută activitate gospodărească este curățarea cuptorului. Deci, sigur, mai ales la burlaci, adică la burlaci sunt foarte multe vase nespălate ascunse acolo și nu trebuie deschis pentru că multe din ele au mici civilizații. Uh, experimente științifice, unele migrează... Tu cât ai fost burlac, știi că are gazul are cuptor? Nu prea. În principiu, cuptorul ăla apare odată cu nunta. Da, așa e. Dar mie îmi place foarte mult să spăl vase, uite, spun încistit. Îmi place să spăl vase, uite ce se uită Luca la mine, ridicați prâncenele, zaf, moare de râs, pe cuvânt. În principiu e cel mai simplu, cea mai simplă activitate. Nu, te rog să nu spui asta. Pe mine nu, spatele. Este nu. foarte... <laughs> eu le spăl în picioare, mare, În picioare, da. La mine aia, cu spatele merge la aspirator. Mi-a spate după da. câteva minute. Nu, este drăguț pentru că e cu apă caldă, e cu clăbuci, da. cu săpun. Dar nu te bagi în face... cadă cu ele? He? Nu te bagi în cadă cu ele dacă e așa Păi, Băi, cu... n-am... Uite, e ideea asta. <laughs> Băi, și poți să te dai... De. Te dai și cu grăsimioare <laughs> pe corp, adică... Păi Stai nu să se dau fetele cu grăsimioare. singuri. Participați cu noi la discuția asta, la Sunați-ne sau Așteptăm SMS-uri la 1769. Da. După curățarea cuptorului, deci care care e întrebarea pentru oameni să vorbească, nu care e cea mai nașpa. Cea mai nașpa? Ce nu ți place da. să facă în gospodărie? În Rău casă. de tot și unde în te ceri cu nevasta? Sau da. unde te ceri cu soțul? Să ne, ne sune și doamne, știi cum spune domnul Popescu CTP, vreau femei la telefon. <laughs> deci domnul Cristian Dor Popescu vine la avocatul diavolului și zice, și "Să, să sunați, zic eu la 0372069599 și domnul Popescu zice, "Și vreau femei. <laughs> să sune. <laughs> deci, da, vrem femei să sune. După curățarea cuptorului, sarcina cea mai neplăcută, indicată de 23% dintre corespondenți, este călcatul Rufelor. <laughs> Eu nu înțeleg de ce trei călcate rufele. Oricum se șifonează când le pui pe tine. Asta este, deci de ce să calci rufele? N-am călcat... În armată, am călcat ultima dată ceva. Știi că la. sunt unii care zic că îi calmează chestia asta? Sau. <laughs> cu călcatul rufelor? Sau. <laughs> <laughs> <laughs> care declanșează incendii, că adorm în timp ce calcă rufe. <laughs> Da. Această activitate este urmată de schimbarea lenjeriei de pat. Sigur, la burlaci asta se întâmplă de numai două ori pe an, deci există acest <laughs> mic avantaj. Alte activități gospodărești și-au spălatul geamurilor. Aproape cincime dintre respondenții de sex masculin recunosc că n-au călcat rufe niciodată. Deci eu am călcat odată în armată, nu pot să intru la categoria asta de 20% care n-au călcat rufe niciodată. 11% dintre femei au declarat că această activitate și anume călcatul rufelor... Vezi? Le deconectează! De la ce? <laughs> mă, mă în, în, în corporații, dintre corporatii, ce bătaie este pe doamnele astea? Cum se bat toți să le scoată la o întâlnire? Doamne, doamne! bă, deci să o deconecteze călcatul rufelor, 11% să ai seama ce raritate, una din 10! Nicu ne-a sunat să treaba asta la 0372069599. Bună dimineața! Salutare! Bă, vă salută, vreți! Salut! ce A... Place Niciodată să... nu-mi place să fac patul Sub nicio formă Nici eu nu suport Nu no. Patul și să calc rest Auzi rest fac de toate Auzi, Nicule, da, ai făcut armată? E, da, în 89 Și 90... nu te puneau ăia să faci păi patul? Să, să banul. banul, da, știi cum era. Da, din cauza asta. Zav și cu Luca, se uită la mine așa, ce să sară, mă? Deci venea Tamajorul așa. și zicea, băi, trebuie să fie ce așa închis să sară banul. Și scotea o monedă de un leu sau de trei lei și dădea cu ea în cerșaf. Azi, și bani. dacă nu sărea, te punea să-l faci din nou. Dana, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Ia, Sunt zi, Danu, de acord să. cu cei care au făcut studiu. Așa. primul loc, spălatul vaselor. Nu-ți place? Sub nicio formă. De Mozolea ce? la aia după mâini... De ce înfată că crastică. e drăguță, cu clăbucei? De Vai, e atât de drăguță cât prefer să, să nu mă mozolezi. Păi și cine face asta la tine în casă? Până la urmă tot eu trebuie să le fac. Hai ah, Am înțeles să a rezolvat situația. Dana, îți mulțumim. Emilia, bună dimineața. Bună dimineața. De la ea să... să, să uh, mie nu-mi place să coș. Să coș. Mai coase cineva? Nu știu, șoseții, de exemplu, care să rupe, să le arunc. Da? altele? Am înțeles. asta nu șterge geamurile. A, și deci cu geamuri. geamurile cumplită, mai ales când e frig afară. Cerasela, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața tuturor! Să rămâne. Mie nu-mi place să fac bezele. Bezele? Le-am făcut odată și le-am dus să citesc în ultima cameră și mi-a adus mirosul de ars în bucătărie. Și de atunci am zis, dragul meu, soți. N-am vocație, nu mănânci de ți destule copetării da. în Brașov pe lângă noi, câte vrei. Fă-ți bezele singur! <laughs> da. Mulțumim ce era Ai văzut câte doamne au sunat? Vezi, domnul Popescu, deci învățăm tot timpul ceva de la dânsul. Dacă vrei femei, îți fi să ceri. <laughs> și vin. Diceptarea <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Let's move and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 Marvin Gaye and get it on Și 52 de minute, imediat știrile Europa FM. Stai să-mi deschizi și microfonul. După 8 ani de procese și târâri prin tribunale, vocea de la Metro, care era actrița Isabela Neamțu, a reușit să-și câștige drepturile în instanță și Metrorex i-a plătit 4200 de dolari dreptul ei. Atenție! închid ușile. Da, ceva de genul asta. Deci fiți atenți poveste că dincolo de suma pe care a câștigat-o, care nu mi se pare mare lucru 4200 de dolari sau euro după 8 ani de procese povestea e așa, Metrorex la un dat a făcut un casting ca să stabilească să aleagă o voce pentru anunțurile alea. Urmează stația cu tare peron pe -a partea a a nu mai mult ce, și a chemat oamenii. Și s-a prezentat și această doamnă, Isabela Neamțu, actrița Isabela Neamțu. Și, mă rog, nu i-a mai zis nimic. I-a luat vocea, i-a luat înregistrările și le-a folosit fără să-i dea niciun bar, fără nimic. A deci... Din casting ale cei mai buni. Da, de deci... hai să dăm. Hai să chemăm niște proști să pună voci. Băi, fiți atenți, o să fiți vedete. Vă pune <laughs> la metrou... <laughs> Și cam asta e. Atenție, te închid ușile. Este... Știi că mesajul ăsta e groaznic, de fapt. Dacă ești sus, dacă pus căilor, nu mai apuci să să în metro. instituție publică România a furat ceva. De ce să nu fure dacă... De ce să nu fraierească pe cineva? Ai, în zona... 8 ani de proces și femeia s-a dus Bun, folosiți vocea, dați-mi dreptul meu Că e vocea mea, drepturi de autor Cum? Nu Dă-ne în judecată Bravo, bine că a reușit Bine că a făcut pasul asta. 7 minute până la știri, rămâneți cu noi Avem știrile Europa FM Catalin Tolontan aduce arena lui Catalin Tolontan Live din studioul deșteptarea imediat Și după avem Româneasca zilei Ea să vă văd azi Cu ce propuneri veniți Da puțin mai încolo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 să să fac tot ce doresc Ia tu, bine, că, știi, că vine luni în Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie După o primă agitată, al șaptelea coș gratis a decis că e vremea să cunoască lumea După aventuri Popasuri Necunoscut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 Creditul pe repede înainte? Comandă, vă rog. M-a um, trimis soția. E, I s-a năsărit așa să facă toată casa feng shui. -e. Și acum trebuie să iau un credit de nevoi personale. Mic? Mediu? Mare? Mare, dacă și că e multă energie negativă. Și să nu mă întrebați de adeverință. A făcut un cocor o ea, doamnă. Nu e cu adeverință, dar e cu promoție. Aveți reduceri de 10% la flanco și de 5% la mob expert. Poate luați ceva și pentru dumneavoastră. O plasmă, un fotoliu? Mm. Găsiți detalii pe eng.ro. Eh, da. Așa se mai echilibrează foarte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 Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă zelmări pentru suprafețe multiple, 1500W și filtrul HEPA la doar 429 lei. EMAG, online, vă Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă! Ioana brustu capitanul vă de știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme în general frumoasă astăzi se face mai cald în cea mai mare parte a țării. Doar izolat vor fi ploi de scurtă durată în zonele de munte și în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse în țară între 15 și 23 de grade cu 20 și 21 de grade maximă în București. Autoritățile încearcă să caute soluții astăzi la Ministerul Energiei pentru ca bucureștenii să nu rămână fără apă caldă. RomGaz a anunțat aseară că, începând de astăzi, va opri livrările către Societatea Electrocentrale București, invocând datoriile pe care le are de recuperat. Creanța se ridică la 319 milioane de lei. Elcen ale la sau de recuperat datorii de la Radet. Ioana Dumitrescu. Ronga susține că în calitate de companie de interes național cotată la bursă are datoria de a proteja în egală măsură interesele tuturor clienților și pe cele ale acționarilor săi. Electrocentrale București a cerut recent intrarea în insolvență urmând modelul RADET, regia care distribuie agentul termic în capitală. Directorul general al producătorului de energie LCN, Marcel Nicolaescu, a declarat că astăzi este stabilită o ședință la sediul Ministerului Energiei la care va participa alături de reprezentanții Rongaz pentru a găsi împreună o soluție, astfel încât București să nu rămână fără apă caldă. Compania de stat Rongaz a anunțat că va întrerupe de azi livrările de gaze naturale către Elcen, după ce furnizorul de agent termic pentru apă caldă și încălzirea capitalei a anunțat că nu mai poate onora obligațiile contractuale, începând din 27 septembrie. Elcen și Rongaz au același acționar majoritar Ministerul Energiei. Procurorii DNA așteaptă ca demisia din Senat lui Gabriel Oprea să devină efectivă, adică să fie publicată. În, în final, în monitorul oficial, șefa DNA Laura cădrusa și a declarat seara la postul public de televiziune că legea nu cere să fie aduse alte probe, așa că procurorul de caz poate cere urcând președintelui Iohannis în cuvințare pentru urmărirea penală a lui Gabriel Oprea în calitatea sa de fost ministru. Procurorul șef al DNA a explicat și de ce se dorește ca Gabriel Oprea să fie cercetat pentru ucidere din culpă în dosarul morții polițistului Bogdan Gegină. Această investigație, în primă fază, a vizat o infracțiune de abuz în serviciu care i s-a reținut lui Gabriel Oprea și pentru care a fost învinuit la vremea respectivă, noi primim aviz în acest sens. Ulterior, procurorul a mai administrat probe în cauză, a făcut audieri, a dispus mai multe expertize care erau necesare pentru a lămuri cauza sub toate aspectele și a ajuns în punctul în care a constatat că este necesară efectuarea urmăririi penale și pentru ucidere din culpă. Astfel că, având infracțiunea de abuz în serviciu, care este de competența DNA, ca atare și infracțiunea de ucidere din culpă, care este în legătură și este în stare de conexitate cu această infracțiune, este tot de competența DNA. Explicațiile vin după ce susținătorii fostului ministru de interne sunt de părere că nu ar fi de competența DNA un accident de circulație, fie el soldat cu moartea unui om. Hillary Clinton și Donald Trump au participat la prima dezbatere televizată pentru alegerile prezidențiale, economie, terorism și situația minorităților. Au fost temele principale de dezbatere, dar n-au lipsit nici atacurile la persoană. Evenimentul organizat la New York a fost cea mai urmărită dezbatere din istorie, cu până la 100 de milioane de telespectatori, notează BBC. Un sondaj Reuters arată că jumătate dintre alegătorii americani se bazează pe dezbateri televizate pentru a se hotărâ cu cine să voteze. Leonte. Candidații la președinția Statelor Unite s-au întâlnit la Universitatea Hofstra din New York pentru prima dezbatere din campania electorală. Trump a acuzat China pentru devalorizarea dolarului american și pierderea unor locuri de muncă în Statele Unite, în timp ce Hillary Clinton a afirmat că Trump are sensul de Trump up, anșela, cu referire la teoria economică a efectului de cascadă, care stimulează consumul. Totodată, Hillary Clinton a dezvăluit că Donald Trump evită plata taxelor către stat. Maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight. În replică, Donald Trump a declarat că își va face publică declarația de avere imediat ce Clinton publică cele peste 30.000 de e-mail-uri, Trump spunând că totul a fost o greșeală intenționată. Okay, that was not a mistake. That was done în ceea ce privește problemele rasiale, Trump a afirmat că țara are nevoie de lege și ordine și că americanii de origine africană și hispanică trăiesc în iad, fiind expuși pericolului de a fi împușcați când merg pur și simplu. Simplu pe stradă. Clinton l-a acuzat că prezintă o imagine exagerat de negativă a comunităților de negri. Atacurile la persoană au fost light motivul. Confruntării Clinton nu are vână de președinte, a fost o altă afirmația a lui Trump. Donald Trump să vorbească despre vână când va avea experiența mea diplomatică, a răspuns Clinton. Ștefan, mulțumim! Știrile sunt prezdu cam data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Joana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Astra Giorgio a obținut a doua victorie consecutivă în Liga 1, însă la limită, 1-0 cu CSM Politehnica Ia și în ultimul meci din etapa a 10-a. Budescu a transformat un penal din minutul 79. După ce în precedentele 8 etape mai câștigase o singură partidă, campioana în rămâne pe locul al 11-rea, dar s-a apropiat la 4 puncte de ultima poziție ce duce în play-off, ocupată acum de Pandurii Târgu -Jiu. Antrenorul Astrei Marius Șumudică se bucură că echipa nu a primit gol în ultimele două meciuri, dar acuză programul încărcării. Giorgio Veni urmând să joace joi la Roma în Europa League, iar duminică în deplasare cu viitorul. Tot aseară CFR Cluj și Gazmetan Media și-au remizat 1-1. Să mai spunem că diseară începe etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Meciul zile este Borussia Dortmund-Real Madrid, iar celelalte partide interesante de astăzi sunt Asamon cu Leverkusen, Leicester City, FC Porto și FC Sevilla Olympique Lyon. Mulțumim Luca pentru știrile din sport. Pe cine aveți în atac în UEFA Champions League Fantasy Football? Domnule pe Cristiano Ronaldo, o acceptare. Lasă, Tu ai pe Cristiano sau ai pe Messi? Vlad? Nu, eu am pe, pe Messi. Da. Dacă nu l ai pe Messi, <laughs> țin l pe Messi. Și pe lui Soares Și pe Suarez. De la Barça. Mamă, ce tare Sunt Mamă, ne urmărește meciurile de zilele astea. Eu Avem Beck. Arena lui Cătălin Tolontan imediat. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.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 Și 12 minute Black Eyed Peas la Europa FM. Cătălin Tolontan este în studio. Bună dimineața. Cătălin, Buna care, oameni. doamnelor și domnilor, este unul dintre românii care înțeleg că a privit prima dezbatere prezidențială americană între Hillary Clinton și Donald Trump. La patru dimineața. Mamă, ce tare, nu? Bună dimineața. Sau da. ai văzut acum în reloare, zici <laughs> Nu, am văzut-o în direct Mamă, ce tare, și a fost Extrem de interesantă, mai ales care reverberați și în România. Adică, sigur. Pot cum... să spun te, te, foarte te pe scurt, sigur, așa. Sigur. Uh, prima dezbatere se consideră că este de obicei cea mai importantă din seria de dezbateri. Um, Mijau și... scuză, mă pe 100 de milioane de telespectatori aproape, da. considerând da. că va fi cel mai urmărit eveniment electoral. Mai mare istoria, decât Super Bowl. Exact. Da. Și că foarte mulți dintre cei care votează își uh, stabilesc intenția de vot după ce văd, de fapt, această uh, dezbatere. Undeva între 10 și 15%, ceea ce este enorm, da. având în vedere populația asta. Și în Europa. România funcționează. S-au câștigat alegeri prezidențiale la dezbateri, nu? Da. Joana da. Băsescu, Iliescu, Emil Constantinescu. Sienen a declarat o învingătoare cu o distanță confortabilă pe Hillary Clinton, cam 50, aproape 60% la 40%. Dar uh, lucrurile sunt un bine mai complicate de atât pentru că fiecare tabără, cam așa se întâmplă în toate dezbaterele electorale, fiecare tabără uh, intră și iese cam cu aceleași idei. Adică republicanii au admis faptul că Hillary Clinton s-a pregătit, dar au pus asta pe baza uh, robotizării ca, ca mm -hmm. personaj și mm -hmm. spunând că cifrele pe care le-a rostit, exemplele personale cu care a venit, faptele pe care le-a invocat, nu sunt decât o lecție învățată, neempatică față de problemele reale ale și că da, au spus republicanii, Donald Trump a venit așa cum este. Și așa cum este, spuneau ei, un lucru interesant, ca un american obișnuit. Evident că democrații au sărit imediat și au spus, pe ei, nu știu dacă e cazul să trimitem un american obișnuit la Casa Albă, care va avea de făcut față unor presiuni uh, uh, enorme. Am încercat să relatez uh, obiectiv uh, reacțiile celor două tabere uh, după dezbatere. A fost evident că Hillary Clinton a fost mai bine pregătită, dar în mintea asta și de tras câteva zile din campania electorală, Donald Trump a și reproșat lucrul ăsta. Și Hillary a avut. Uh, da, ăsta a, a fost unul din momentele uh, care este remarcat pe net, și anume, Donald Trump uh, i-a spus: Nu știu pe unde ai fost în ultima săptămână, eu am vorbit cu oamenii, tu ai dispărut pur și simplu. Și Hillary i-a răspuns și e considerat un punct important marcat de ea. Într-adevăr, m-am pregătit pentru această dezbatere, ceea ce nu e un lucru rău, și m-am pregătit pentru funcția de președinte, ceea ce cred că e un lucru bun. Și o să te rog, vreau să povestești și chestiunea cu taxele. E da, uh, e acolo o dezbatere mare. Donald Trump este primul candidat ajuns, mă rog, nominalizat din partea unui. Uh, partid, Republican sau Democrat, care nu-și publică raportul de taxe. Un lucru care nu e obligatoriu potrivit legii americane, nici în România nu e obligatoriu, dar este o cutumă candidații să-și publice, să arate cât au plătit taxe către statul american. Donald Trump refuză cu îndârjire să facă acest lucru și când Hillary Clinton i-a reproșat că nu-și plătește taxele și că are ceva de ascuns și că probabil că a făcut o șmecherie, Donald Trump a răspuns... Da, asta înseamnă să faci afaceri bune. Ceea ce s-ar putea să fie un exact, mai mult un punct de care exact. îl va vulnerabiliza pe viitor exact. foarte tare. Mai adică ideea asta mai spun, ideea unui președinte care nu-și plătește taxe sau cuiva care nu-și plătește taxele și ajunge președinte este de neconceput până și în România, dar în minte, în Statele Unite. Mai ales că în culise, întrebat apoi de către reporterii televiziunilor prezente acolo, Totuși, ați dat de înțeles că nu v-ați plătit taxele, asta a fost. El a replicat. Ceea ce vă spun foarte clar este că statul american nu folosește bine banii mei și nici ai contribuabilor americani. Deci, a fost -a și mai nici, acolo. deci nici acolo nu a răspuns da, nimeni la această întrebare. Evident, toată lumea a taxat lucrul ăsta, absența, absența taxelor. Acum, să venim la România și să ne înfruntăm. Vlad propune acest lucru. Uh, spre deliciul ascultătorilor noștri. Furtuna din spatele lui Donald Trump rămâne, după părerea mea, autentică și masivă. Și anume, că Donald Trump a spus foarte clar, de fapt, voi politicienii vorbiți de 30 de ani, nu faceți nimic. Toți nu faceți absolut nimic. Și tu, Hillary Clinton, ești doar reprezentanta acestor oameni care nu fac nimic. Practic, Trump vrea să reseteze uh, sistemul democratic din America. Dacă ar putea face o democrație fără politicieni, dacă ar, ar, ar face cu siguranță. A și spus lucruri de genul ăsta în mod evident. Oamenii știu ce s-a întâmplat acum câteva zile când Daniel Barbu, senator al României, a avut o, o comparație stupidă, pur și simplu, comparând riscul la care se supun politicienii din România cu riscul la care se supun soldații din Afganistan. Foarte multă lume a protestat dar puțină lume a remarcat faptul că printre replicile de protest la adresa lui a fost și o replică care, după părerea mea, instiga la violență a unui major al armatei române care spunea că senatorul merită să fie călcat pe cap, pe față, mă rog, cu ochelarii pe, pe, pe ochi de către un bocanc prăfuit al armatei al unui soldat român. E, și aici cred că ajungem cumva la, la... și de asta am deschis până la urmă dincolo... Pe, nevoia de a le spune oamenilor ce s-a întâmplat azi noapte în dezbatere, oarecum la ceea ce mi se pare a fi punctul de asemănare. Și anume, și iată că nu numai în America, dar și în România și nu numai în România, dar peste tot în lume se discută foarte mult despre cât de răi sunt politicieni. Și aici cred că facem o mare eroare. Inclusiv în cazul Daniel Barbu. Dincolo de acea replică și de stilul lui de a gândi, care e un stil litist și uh, deranjant, cred că felul în care ripostăm la ceea ce fac politicienii generalizând și uh, considerând că ne putem descurca fără politicieni, fără parlamentari, fără senatori și așa mai departe, este un mod uh, greșit de a pune uh, problema. Și te rog să mă contradici, știu că tu nu. Ai o altă viziune asupra clasei politice din România. Nu, stai. Eu nu cred că ne putem descurca fără politicieni. Adică chiar cred sincer că e nevoie de parlament. Nu pledezi pentru desințarea parlamentului. Dar mi se pare justificată violența de limbaj la adresa politicienilor după 25 de ani de abuzuri pe care aceștia le-au comis în imensa lor majoritate asupra poporului român. Și cu asta basta. Avem o clasă politică expirată, coruptă profund mincinoasă și de-a bine la antinațională. Și atunci cred că violența de limbaj este justificată. Iar în privința domnului Barbu, el a fost întrebat dacă își cere iertare după ce a spus că e mai riscant să fii politician decât militar român în Afganistan, și ce este o jignire profundă, care nu poate fi făcută în nicio țară normală la cap. Adică nu poți să micșorezi meritele unor oameni care își duc și își dau viața pentru țară. Că asta fac militarii români peste hotare, dincolo de orice speculații. Deci, întreba dacă își cere scuze, a spus, uh, cum? Nu, păi da, uite, uh, faptul că am primit atâtea amenințări arată tocmai ce am spus că este riscant să fii politician. Asta e ca și cum unul s-ar duce noaptea în parcarea unui bloc și-ar începe să răcnească la geamuri Bă, nenorociților! Bă, sunteți niște nenorociți îngrozitori! Și în sfârșit unul i-ar arunca un cartof în cap și el ar zice Păi vedeți că v-am zis că sunteți nenorociți? Adică nu poți să te plângi de faptul că ți s-a răspuns violent după ce ai comis tu însuți prima violență. Adică, și mai spun ceva eu cred că budismul este o religie respectabilă, la fel și creștinismul, dar asta cu paseismul în fața violenței celor care te conduc și abuzului și întoarcerea permanentă a celuilalt celui obraz nu sunt atitudini corecte într-un război. Că în momentul ăsta clasa politică din România duce un război cu propriul popor, asta face. Și am avut astăzi la Republica Fantastică România, nu știu dacă ai ascultat, de obicei asculti în mașină, o explicitare a regulilor îngrozitoare. Ac accesului în ascultat, da, da. da. Adică până acum, ca să-ți faci un partid, era greu că trebuia să strângi 25.000 de semnături. Ce bătaie de joc să le dai voie să-și facă partid cu 3 semnături, dar să le ceri 200.000 de semnături să participe în alegeri? Înțelegi cinismul? Adică, înțelegi cinismul? Înțelegi. Sunt absolut indignat. Adică, ne ne voie Vlad la masă. Cine spune că e greu de pornit? Cine spune că Vlad e greu de pornit? Gata, sau asta sau nimeni. O... nimeni. Asta <laughs> Oamenii au zis, dați-ne și nouă voie la masa la care am contribuit, la crearea cărei am, contribu am contribuit, da? Adică, voi mâncați din lucrurile pe care noi le-am produs. Vrem și noi acces la masa asta. Și au zis, bine, frate, intrați în cameră. Dar nu puteți să stați jos. O Bă, ce bătaie de joc ordinară. Gata, mă bucur mă, -o. -o -o. Și... mă bucur foarte tare că oamenii au avut chiar și în această dimineață două puncte de vedere oarecum diferite pe masă pentru a... pe masă unde n-au acces despre care vorbeai tu. Eu nu cred că violența este justificată. Violența de limbaș. Așa cum domnul Bărb a spus, a, a fost o metaforă asta, păi și militarul respectiv nu, un... care a zis... În cu. în violență fizică. Și aici sunt cred lu Hai ca Kasimov, cred că violența este ultimul refugiu al incompetenței. Și uh, uh, da e foarte important că discutăm lucrurile astea. Mă bucur că le-am discutat în fața oamenilor astăzi. Uh, și cred că totuși alternativa la politicien nu e tehnocrația și nici businessul, așa cum crede Donald Trump, care vrea să guverneze America precum un business, precum businessul stau și spus o în seara asta. Și puterea sovietică. Foarte bine. Nu. ci, Nu, nu, nu. Alternativ... Exact. Alternativa la, la politicieni este puterea sovietelor. Sau puterea Pumnului sau bocanculic după caz. Da, asta alternativa cred. Asta cred. nefuncțională ca să mm, stabilim. Funcțional, așa. nefuncțional. Dar războiul în moderație continuă să ne servească și a trebuie să continue să Dar războiul asta. în moderație sau războiul fără violență, nu știu cum se poate duce. Bun, dar aici suntem în, suntem într-un stare de pace, încă sper. Nu. Ți se pare că e o stare de pace? Da, România e o stare nu e de pace înseamnă că nu se trage cu arma, Dar în rest are toate datele unui război. Păi, bun, dar cred că ar trebui exploatare, să exploatare am os scritori izraelian aveau o, o frază celebră. Spunea Ok, dacă suntem în război nedeclarat, eu sunt de partea sectei linguriței, nu sectei lui și anume, lingurița este secta linguriței este formată din aceea care vin cu lingurița și pun un pic de apă pe vulvotaia focului. Hai. Atât, doar un pic de apă. Da. Mulțumesc tuturor celor care au vărăbdare să, să vadă cum să doi oameni serioși se contrazic pe o chestiune atât de gravă. Urmează româneasca zilei la Europa FM, vă așteptăm la 0372 069 599. Cătălin, toia o piesă românească favorită? Îți place vreo piesă? Nu știu. Zi ceva. Phoenix. Phoenix. Șo, Phoenix. Zis mai vreod, Felix, Mai și ceva? va Phoenix sau Phoenix nou? În umbra marelui urs Exact cred că aia mi-a -ai zis mai de vreme puteai asta ar ascultat Cătălin Bacas Cătă și că ascultă românească sigur și mă de ce -am Și astăzi observ că toată emisiunea a fost în umbra Marelui Urs Am dat ca linka la radio Deficație pentru Vlad, exact da, armata, Corul Armatei Roșii Băi și peste toate mie îmi sună în cap Acum tot un rus Dacă vine vorba de românească mă ah. ea. Mă ea. Sunt doar niște exemple Dacă aveți o piesă românească favorită Și ați vrea să o auziți la radio Sunăți-ne la 0372069599, intrăm în direct peste doar câteva minute. Ieri a fost, mâine va fi.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 Comandă de pe EMAG aspirator cu filtrare prin apă Zellmer pentru suprafețe multiple, 1500W și filtru HEPA la doar 429 lei. EMAG, online, va speruți simplu. Vitality are prima acțiune de atac, îl pe Dermar, dar ciutează pe lângă poartă. Iritao este în interiorul careului însă trimite slab. Exemar atează o șansă unică, apărare este năsprită, ce efect molient! aplică prin care și înscrie. Go!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 Creditul ING pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vi și pleci cu bani în punga. Ia o s-a rezolvat!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 el încearcă să aprindă în mine tot ce arde arzi deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac So S-o piele îmi schimbă sângele Și-aș vrea să-mi trănim în doi. Acele tale îmi fac dat-o s îmi schimbă sângele în vene și aș vrea să-mi trănim în doi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 Vo sunângelem bene Și a v să mătrunim în doi. Acele tale în So pie schimbvă bene și -aș vrea să în doi. Acele tale în So pie schiu Și aș să în doi. Tale, dat -o, -o piele, pline, și să A, cele tale, Carla's Dreams, 9 și 35 de minute, suntem la româneasca zile, eu, dacă ar fi fost vorba de Carla's Dreams, s-a fi pus-o și pe Ina undeva acolo și aș fi ascultat o altă piesă dimineața asta, dacă ar fi fost aleg eu, dar... Cum nu pot să fac chestia asta? Și iar trist, și iar e depresneag, de Și Iar e sfârșit de lună, și tu stai pe golac, Vezi, sunt Vezi? Tot din sunt din Moldova, tot dinspre Rusia. Tragem spre Rusia în dimineața asta, nu știu ce se întâmplă. întâmplat? sunt foarte buni. 0372069599. Ce piesă românească ai ați vrea să ascultați, dacă ar fi să ascultați o piesă. Amalia, bună dimineața. Frăzimeața, Bună! Mie îmi place în mod deosebit formația noastră de rock cargo. Ah, cargo! <laughs> yes, de... ah, mai de când am mai ascultat și cargo de ieri! În special nu. astăzi și mâine. Și... Se numește cântecul? A, ah, cargo cu asta și mâine. Aha. Exact. Nu am înțeles. Și celelalte îmi plac, dar asta în mod deosebit. Ia domnul Zafiu un cargo mic așa. Băieții de la cargo au cântat în garaj, nu? Da, când, au evident, venit au cu toți motocicliștii, a fost distracție mare. A ploaia, da. E nu, asta și mâine nu ploaia a, bă, da, și mâine, aoleu! Hai, a... mă, Amalia, ce bă, că mai și speriat. că, că n-am găsit. Îmi place găsit. și ploaia, da, da, iasă și mâine, da. Așa. Bravo, mulțumim tare mult, Amalia, pentru... Dau con. Așa, și cu un pic de voce ceva. Asta e mai reumatică, un pic. A, un pic așa. Adrian e cu noi, bună dimineața! Salut, Adrian! Alo, bună dimineața, băieți! Salut, ia Unde dragoste nu e, nimic nu e, George, Ce ai wow. făcut, frate? Nici... Mă întrebam de ce n-a intrat ieri asta. Vezi, Vlad ar fi spus chestia asta ieri, dar n-a avut curaj. <laughs> dar unde dragoste nu e, nimic nu e... Bă, e foarte bună L-am văzut pe Gigi Gheorgheul la mare și vara asta. Bă, este omul La Jupiter, de... nu? No? Da, e ca nemuritorul. Arată la fel cum l-am văzut prima oară Așa când eram mic. Este neschimbat Mamă, și lumea nebonița. Au fost o Să rândul. refrenul. Dacă nu dai refren, nu ai făcut nimic Am Ce faci? Sare cu discu? discul? Ia te văd orice... ah! <laughs> Nu mai faci asta <laughs> Nu mai faci asta Dacă vreți piesa asta live, mergeți la Jupiter în fiecare an nu la cirești ca mai ah, Gigi eu vreau să acolo. adrian, cătălinie cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața! Salut! Conduce! Compact! Compact! Orice compact! Orice compact! Compact să fie! Sau semnalem! Să nu-i uităm pe cei de la semnalem! Dar cine ar putea să uite? Doamne ferește! E asta e că-i dau un compact fata din vis, acum, să vezi ce trage. Sunt multe melodii frumoase, în românești! Ia! Bravo queim molt a De tine, ce ah, ai facut? Stătea în fața mea. Așa, așa, A fost de ajuns o privire. Ce nu pot, nu pot uita. Fenomen, să nu uităm. Cu brațele ce ai făcut? Mă? Eram, două. cred că în 88, am băut un concert la sala palatului. Ce Era să, să rupă lumea scaunele acolo. Să fim din nou împreună, e tot ce pot. Elena e fata din vis. Bună, Elena, ah, da. Vai, mulțumesc frumos. Bună dimineața, băieți. Bună, bună, ia zi. Așa. Ziua românească a zilei. Da. Tot cargo. Da. Dacă plaia s-ar opri. Am înțeles. îmi mi o nebunie. Mm -hmm. Am înțeles. Bine, Elena, îți mulțumim tare mult. Îți mulțumim. Avem și cargo. Dar parcă tot am ascultat-o, Ia să vedem ai cam găsit-o Dacă pleci Ușa nu o mai închide Sper să treci Poate mâine pe aia. Ce faci, Vlad? Și mă uit la tine Mă uit la tine Poate pierd ceva Tu ai venit ăsta Vali, care puteie că e în direct. Bună dimineața, Vali! Băi, sunteți nebuni, fraților. Nu pot să cred că trăiesc așa ceva, am pielea găină pe mâini! Ia zi cocoși ce vrei <laughs> uh, O melodie care mie îmi place enorm de mult Ion Surulceanu cu Ceseară minunată Mamă, Aha. știam că aici o să ajungem Asta aia cu Ceseară minunată mai spunem iubite odată, nu? Exact, exact Că sunt frumoasă și că o să mă iei de nevastă Sau că mă vrei exact, mireasă sau ceva, exact. nu? Vai da, da, t -a, t -a. da Mamă Bine, Vali. Așa, Pauza interesant că Vlad știa refrenul, știi? Cum să nu am fost dus la cireșica La cireșica rulează bine. și dansat Are o voce o îmbrăta Ele-mi sunt surorile Atunci iubită când nu vin Eu vorbesc cu florile Cuvintele-s averea mea ele mi spalatele Cu și cu inima nu o seamănă la aletele. Ce seară minunată Mai spunem iubit-o o Mai spunem că ești frumoasă Și că vei fi mireasă Și vom avea o fată Mai spunem iubit-o o Uh. Dacă mai sunt în direct Da, mai ești Dacă soția mea m-ar asculta, ar fi special pentru ea mi cuvintele să știi. Ele -mi Atunci iubito când nu vin, Eu vorbesc cu florele Bine, Valis, mulțumim tare mult Sper că te-a auzit și soția Hai să vedem ce spune... Ioana, bună dimineața! Bună Ioana. Oh, oh, oh, oh. Hai, ca să-mi trag sufletul <laughs> Mai există și bărbați romantici Normal, uite bă, la noi Noi suntem în primul rând frumos, da. uh, să... Eu uh, o știlez între Mondial Piret și de porțelan da. Și celebra și foarte, foarte, foarte cunoscuta Dans Pătaru, drumurile noastre Hai cu Mondial! Deci, care din ele? Părerea mea. Deci, Moni... dintre cele două, deci amandouă îmi plac foarte mult. am înțeles da. Acum, care este sau Deci, -i -i mondial, care dintre. Ce piesă? Uh, la, mon la mondial, iubirea de iubire de porțelan. Nu cred că la inservar, Zab. Nu cred că ai difuzat vreodată asta. Vagă. Iubii, ia să vedem. Ia să vedem. Nu are cum să nu. Nu se poate. E atenta. Da, <laughs> Mers, ești este, <laughs> Mulțumesc Mulțumesc, totii buna! Tot ce-a fost în viața mea odată Doile s-au uitărit Ani și luni și nopți la rând povară, Clipa despărțirii Cu ocazia asta veni și domnul nou! într din a urcat în fugă să prindă N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată N-am să-ți cer iubirea N-am să bat la porți închise iară Nu-ți feri privirea Ce am mă leagă de piesa asta! Da, sunt da. convins! Alex e cu noi, bună dimineața! A, nu mă lași să spună bine! Bună dimineața! Uh, la ce, ce mi-a fi plăcut mie, dar nu cred că aveți și nu cred că se poate, dar ar AB4. Așa. AB4, AB4 a, a avut o piste frumoasă tot cu verde. că a fost prima combinație de hip-hop cu rock de mai cunoscută. Cum se numea piesa? Uh, Nu-ți fă griji! B4, griji. Uh, asta, asta e pentru, așa, așa, toți, pe toți pe care <laughs> pentru toți băieții pe care-i cheamă Dabij. Cum? Pentru toți băieții pe care-i cheamă Dabij, piesa nu-ți fac griji. Oh -oh. da? oh -oh. Mamă, ce sound la Europa Uite, e. sper că nu are limbaj licențios. Nu, nu, nu. Asta e chiar pe nișă, adică... Da, e dan spătaru, dar mai e pe nișă. <laughs> e, acum... Apropo de Dan Sfătaru, mult mai mult îmi place pieța aia cu... Îmi cer sau ceva de genul. Da, da, da, da, piesa lui Vlad. Hai, hai, hai, Mulțumim tare mult. Uh, L-avem și pe Mihai cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. bună dimineața. Salut, salut. Uh, mă bucur foarte mult să, să vă aud. E prima oară când intru la voi în, în direct. Da. Uh, Mi-ați adus aminte de tinerete cu piesa cu Compact. Aș vrea să ascult, dacă se poate, din 1984, Iris primul album, Trenul fără nași". Dumnezeu, un IRII s-aș asculta și eu ca să fiu cinstit. Știi. Pendelete. Dacă... Da, da, da, da. V-aș rămâne recunoscător. Dacă... dacă ne dă voie să vedem. Sper că, dacă, ia -auzi. este ok. I-auzi, ia iauzi. O știu capcoadă din afară. Mulțumim lui Mihai, avem și pe Mihai la, la telefon. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, dragilor, Vă salută Clujul! Bine venit! Si să nu uităm că și îngerii au lor. Ah, e foarte de Să mai revenim puțin! Și o iubim si te moldovenii noștri. Să nu uităm pe Pavel Stratan, orice de acolo. Aha! Uh... Ia să vedem ce găsește. Tânărul dom Zafiu Hai zi ce găsești Zaf Păi ceva De la Stratan de... Mergem pe... Mamă și Stratan de când n-am mai da. ascultat Uite mergem pe Da, da, da pe... pe... pe... pe... M-am așa că e din zona de dimineață că să ne tratăm un pic De vreme pe umeri nu mai e vântul sau țânțușa, mă sbeau. atât te dapăm când ansa floși și ni poate să spuie, cât sbeau sânge, eu nu mă gine când dau jos să mă îndrept. Gherungie cat pe lungchet, eu n-am știut că dacă ești bat, te faci deodată acrobat, sânge dătdets cum ion jest, se bat dătdets și eu am văz. Cum eu un cu grija Că tu-mi de ajuns și stă da Mai tare de pahar Eu încă nimeresc să torn cu toate că Aproape torn, dar dacă nu dorm Înseamnă că streaz și afară Încă iaz, eu pot smață și un tronchișor cu mână dacă spiu, ușor, eu mai viu Veu puțin Că te puțin până-n Asta e, Tratan, O avem și palina cu noi. Bună dimineața! Bună! Ia, Zina, Alina, tu ce ai ascultat? Eu am ascultat Adrian Daminescu. De aceea te iubesc. Varianta aceea lentă este o piesă din Asta e ca acum trebuie să cautăm varianta lentă. De ce Adrian Daminescu cum mai zice? De aceea te iubesc. De aceea te iubesc, Adrian Daminescu. Domnul Zafiul este la butoane. Cautăm să vedem ce am găsit. Deși da, acum ce să zic Ia să fă fă fă fă curaj, play Zaa, <laughs> da, l-am pe acolo? domnul uh -huh. Și nu știu ce urmează, sincer De asta mi-e e frică <laughs> Ia și asta un experiment, frate, zice Mai apliaza aia, bun, ok, intrăm pe YouTube Hai să vedem ce iese Da uh -huh. uh, Gata, uite acum l-am găsit Dar nu știu dacă e varianta lentă M-mi se pare da, foarte asta lentă. Asta, asta e lentă? Varianta ta bună, da. De de de dar când ca uș nu e, dar tu nu, nu mai nicidăte. Mama, câtă muzica românească e. Câtă muzică românească am putut asculta, da, asta nu se aude grozav. Ne-am lungit un pic cu româneasca astea. Da, ă, iese încă va plăcut. Europa FM. 037 Asta să fie semnalul pentru concursul pe care sunt convins că l-așteptați Știți parola de azi? Sunați-l la, la radio 069599 știu, 5, 9, gata, 9, știu pere. Și spun știți parola de azi... Câte litere are? 3. Hai mă, că bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit, Doina, de unde ne suni? Din Timișoara Din Timișoara, ce mai face domn primar? Noi ne de... Ne-e tare Pate drag. Drumuri, parte acolo. Am înțeles. Ia zine Au care... de când v-aș... Sub... Da, zilnic, eu nici nu mut de pe ProFM. Da, Niciodată. Nimic. <laughs> Prima oară în viață am prins. Prima oară. Uite, uite de ce e sondajele, cum e să... <laughs> doina, Doina, Doina, Doina, pensionali. Doina, da, doina da. o să ai o surpriză după... De când asculti ProFM? <laughs> Vai, de, de când a început? Eu nici nu... nu alcio de deci și când la dublu nimic. Eu am un e tot zilnic. Da doina, doina am o veste pentru tine. Ascultă Europa FM, să știi. Deci a da. ascultat? A ascultat alt radio. <laughs> ascultat ani alt radio și la știut. <laughs> da. Hai de mine, eu stracuren cu toate și da, eu și totul. Vine care e parola astăzi? Da, uh, Pin, PIN Extraordinar Da, ieri a fost vacanță Etc Și alalte ieri a fost weekend Da. Doi vă mulțumim tare Legi mult la munte înspre est Bravo, Doinița, ești foarte tare Ești foarte dragă și spune la toți vecinii Că asculti radio Lumit Europa FM Bine, salutăm și pe colegii noștri de la Pro FM Cu ocazia asta Salut băieți Foarte drăguți Da, felicitări pentru toate voturile pe care le luați în numele nostru 9 și 53 de minute Hai să ne oprim, mai zic nu de alta, dar o să că Pro-FM un sondaj. Da, sunt foarte uh, simpatici. Sunt prietenii noștri, evident. Da. Doar glumim. Să da. da. nu înțelegeți că suntem răutăcioși cu ei. Chiar Ne întâlnim mâine dimineață. Vine domnul Dinu. Uh, da. cu Europa vine. Abia aștept. Domnul Dinu. Toate bune. Ieri a fost, mâine va fi... Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Cauflandare pentru tine oferte fresh. 25% reducere la toată gama de deserturi Müller, orez griji cu lapte budincă și 10% reducere la toată gama de produse veche. Caufland. Trăiește fresh.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 Noscut, drumuri, tentații, zile bune și nopțile bune, concluzia a fost una clară nicăieri nu e mai bine ca acasă. Așa că al la coș gratis te așteaptă din nou la Bila. Să-l iei și poate să câștigi și 6 ani de cumpărături gratuite. Toate drumurile duc la Bila. O afacere profitabilă înseamnă costuri optimizate. Găsim împreună soluții și suntem alături pe drumul tău spre succes. Vino la Ford Business Weeks până pe 31 octombrie și alege modelul Ford care ți se potrivește. Ai în plus beneficii de excepție pentru afacerea ta. 0,99% dobândă și rata lunară încep.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 Urâtă de toamnă cu prețuri mici! La Carrefour, pe 26 și 27 septembrie, ai zahăr coronița 1 kg la 2,99 lei, cărtie copiator A4 500 de coli la 9,90 lei și 20% reducere la gama auto. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 și din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu din Pontă și arsător Wok la 2349 lei. În plus, ai și 5 ani garanție. Eman! Sunt Tudor și am 8 ani. Sunt sigur că pot câștiga campionatul de pizzaiolo junior de laco pentru că am visat că asta o să fac. Îți scriezi copilul la campionatul pizzaiolo junior de laco. Poate câștiga o tabletă iPad sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de la laco, fă pizza acasă și pune poze pe Mod să fie cu tine! Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și